Pasărea de aur Autori Frații Grim A fost odată un rege care avea o grădină minunată și în această grădină se afla un pom care făcea mere de aur. Merele erau întotdeauna numărate iar la vremea când ar fi trebuit să fie culese dispărea câte unul în fiecare noapte. Regele era foarte supărat din pricina asta și a poruncit paznicului să stea de veche lângă pom peste noapte. Paznicul l-a rugat pe fiul său cel mare să stea de pază, dar pe la 12 noaptea acesta a dormit, iar dimineața când s-a trezit a observat că iar lipsește un măr. Apoi l-a rugat pe cel de-al doilea fiu dar și el a adormit la miezul nopții, iar dimineață lipsea din nou un măr. În cele din urmă, cel de-al treilea fiu a cerut să vegheze el. La început nu l-au lăsat, de frică să nu-i se întâmple ceva rău, dar, la insistențele lui, i-au îngăduit, așa că s-a întins sub pom. Când a bătut de ora 12 noaptea, s-a auzit un foșnet. Apoi o pasăre de aur s-a îndreptat spre copac și, în timp ce voia să ia unul dintre merele de aur, fiul cel mic al paznicului a tras cu săgeata Ania. Dar nu a rănit-o, i-a căzut doar o pană din coadă, după care și-a luat zborul. Pana a fost dusă regelui în dimineața următoare și s-a făcut sfat mare și toată lumea a fost de părere că aceasta era mai de preț decât toată averea regatului. Dar regele a spus, Nu-mi este de ajuns o pană." Atunci, fiul cel mare al paznicului a fost trimis să prindă pasera, și el era foarte sigur de izbândă de data asta. A pornit la drum și după un timp a ajuns la un buștean. De cealaltă parte a acestuia stătea o vulpe. Tânărul și-a luat arcul gata să tragă în ea, dar vulpea i-a spuse, dacă nu tragi în mine, eu te voi ajuta, pentru că eu știu ce țin ai să găsești pasărea de aur. Chiar astă seară vei ajunge într-un sat și acolo vei găsi două hanuri, unul într-o parte, altul în cealaltă. Unul dintre ele arată foarte frumos, dar tu să nu te duci la el, ci la celălalt, chiar dacă ți se va părea foarte sărăcăcios. Dar feciorul s-a gândit. Ce poate ști o fiară ca asta? Așa că a tras în vulpe, dar n-a nimerit-o. Apoi și-a văzut de drum. Seara a ajuns în satul cu cele două hanuri. Întrunul din acestea, oamenii dansau, cântau, sărbătoreau. Celălalt arăta foarte murdar și sărăcăcios. Ar trebui să fiu prost, și-a spus el. Să mă duc în sărăcia de casă și să las acest loc fermecător. Așa că a tras la hanul cel arătos, a mâncat, a băut și a uitat de pasărea de aur și de ai săi. Au trecut ani, iar fiul cel mare nu s-a mai întors și nici nu s-au mai primit vreodată vești de la el. A fost trimis cel de-al doilea fiu, dar tot așa s-a întâmplat și cu acesta. S-a întâlnit cu vulpea, care i-a dat sfatul cel bun, dar când a ajuns la cele două hanuri, l-a întâlnit pe fratele său, veselindu-se și rugându-l să intre. Nu a putut rezista acestei ispite, așa că a intrat și a uitat de pasărea de aur și de săi. Au trecut ani, dar fiul cel mic își dorea să plece și el în lumea largă să caute pasărea de aur. Tatăl său o vreme nici n-a vrut să audă, pentru că rămăsese singurul fiu și se temea să nu aibă și acesta ghinion și să nu se mai întoarcă. În cele din urmă, ea a îngăduit să plece. Când a ajuns la Buștean, s-a întâlnit și el cu vulpea. Ea a ascultat sfatul și apoi i-a mulțumit, fără să fi încercat să tragă în ea ca ceilalți doi frați. Așa că vulpea i-a spus... Așează-te pe coada mea și te voi duce mai repede. Feciorul s-a așezat, iar vulpea a început să alerge, sărind peste stânci atât de repede încât blana îi flutura în vânt. Când au ajuns în sat, fiul cel mic a urmat sfatul vulpii, așa că, fără ca vulpea să-l vegheze, a tras la hanul sărăcăcios și s a odihnit acolo peste noapte. Dimineață, Vulpea a venit din nou, în timp ce el se pregătea de călătorie și i-a spus, Mergi drept înainte, până când vrei ajunge la un castel, în fața căruia vei găsi o ceată de ostași care dormă adânc și sforăie. Prefate că nu-i observi. Intră în castel și mergi până ce vei pătrunde într-o cameră în care pasărea de aur stă într-o colivie de lemn. În apropierea ei se află o colivie frumoasă de aur, dar tu nu încerca să scoți pasărea din colivia de lemn și să o pui în cealaltă, pentru că o să-ți pară rău. Apoi vulpea și-a întins din nou coada, iar fecerul s-a așezat pe ea și au străbătut mări și țări cu blana fluturând în vânt. Ajuns în fața porții castelului, totul era așa precum spusese vulpea. Așa că fecerul a intrat și a găsit camera în care se afla pasărea de aur în colivia de lemn, iar lângă ea se afla colivia de aur și, în apropierea celei din urmă, cele trei mere de aur furate. Atunci s-a gândit. Hm, ar fi păcat să duc pasărea în această colivie propădită de lemn. A, așa că a luat pasărea și a pus-o în colivia de aur, dar pasărea a scos un atât de disperat încât i-a trezit pe toți ostașii care l-au luat prizonier și l-au dus în fața regelui. În dimineața următoare s-a hotărât să fie judecat și, după ce toate au fost spuse, a fost condamnat la moarte. Putea să scape doar cu o condiție, să aducă acel cal de aur care aleargă repede ca vântul. Dacă va reuși, atunci va avea pasărea de aur. Flăcăul, înainte de a începe călătoria, a stat puțin pe gânduri și, în marea disperare în care se afla, a venit pe neașteptate buna sa prietenă, Vulpea, și i-a spus. Ai văzut ce ți s-a întâmplat dacă nu m-ai ascultat și ai făcut ce ai vrut? Îți voi spune cum poți găsi calul de aur dacă îmi făgăduiești că de-acum vei face cum îți spun eu. Trebuie să mergi drept înainte, până la castelul unde calul se află în grajd. Lângă el stă argatul care îl îngrijește, dar doarme adânc și sfore. Tu ia în liniște calul, dar fi cu băgare de seamă să pui șaua de piele peste el și nu pe cea de aur care este alături. Feciorul s-a așezat din nou pe coada vulpii și au trecut peste mări și țări cu blana fluturând în vânt. Toate au mers bine. Argatus ea, ținând în mână șaua de aur, iar când feciorul s-a uitat la cal, s-a gândit că este o mare prostie să pună șaua de piele pe el. Hm, – O să eu pun pe cea mai bună, și-a spus el. – Sunt sigur că o merită. De îndată ce-a luat șaua de aur, argatul a început să plângă atât de tare încât au venit toți paznicii și l-au luat prizonier pe fecior. În dimineața următoare a fost judecat din nou și condamnat la moarte. Dar i s-a mai dat un prilej să scape. Dacă va putea să aducă pe prințesă în viață, atunci va avea și pasărea și calul. Feciorul a plecat foarte dezamăcit, dar bătrâna vulpe s-a arătat din nou și i-a spus De ce nu m-ai ascultat? Dacă mai fi ascultat, ai fi avut și calul și pasărea. Acum te mai ajut o singură dată. Mergi drept înainte, iar în această seară vei ajunge la castel. La douăsprezece noaptea, prințesa se duce la scăldat. Du-te la ea, Sărut-o și atunci te va lăsa să o iei, dar să nu îi spui că își va părăsi părinții. Apoi vulpea și-a întins coada și-au călătorit așa peste mări și țări. de îndată ce au ajuns la castel, totul era după cum spusese vulpea. La ora 12 noaptea, tânărul a întâlnit-o pe prințesă și a sărutat-o iar ea s-a învoit să plece cu el, dar l-a rugat cu lacrimi în ochi să se ducă să-i ceară binecuvântarea tatălui ei. La început el n-a vrut, dar ea a plâns mai aprig și a căzut la picioarele lui până ce el s-a înduioșat. Dar când au ajuns la casa tatălui ei, paznicii s-au trezit, iar el a fost din nou luat prizonier. A fost înfățișat regelui, iar acesta a spus. O vei avea pe fata mea, numai dacă, în opt zile, vei face să dispară dealul care mi acopăre priveliștea." Dealul era atât de mare, încât nicio lume întreagă nu ar fi putut face asta în opt zile. Fecerul muncii șapte zile, dar lucrul se vedea foarte puțin când se ivi din nou vulpea și îi spuse. Așa să te și dormi să te odihnești. Voi face eu totul pentru tine. Când s-a trezit dimineață, dealul dispăruse, iar el s-a înfățișat regelui și a spus că a terminat, așa că acum poate să o ia pe prințesa. Regele s-a văzut obligat să-și țină cuvântul, așa că feciorul și prințesa s-au pregătit de plecare, iar vulpea a venit și a spus... — Le vom avea pe toate trei, prințesa, calul și pasărea. — Ah, asta ar fi minunat, a spus feciorul. Dar ce gânduri ai? — De mă vei asculta, i-a spus vulpea, atunci totul se va îndeplini. Când vei apărea în fața regelui și va întreba unde e frumoasa prințesă, tu să spui, — Uitați-o, atunci el va fi foarte bucuros. Apoi repede te vei urca pe calul de aur pe care ți-l va da și îi vei face cu mâna semn de plecare. Dar, mai înainte, pupă mâna prințesei, urcă o iută pe cal în spatele tău și fugi cât poți de repede. Toate s-au petrecut a idoma. Apoi, vulpea a spus. Când ajungi la castelul unde este pasărea de aur, eu voi sta cu prințesa la poartă. Iar tu te vei duce la rege și îi vei vorbi. Iar când va vedea că ai adus calul cu pricina, atunci va aduce și el pasărea. Dar tu să spui că mai întâi vrei să te uiți la ea, să vezi dacă este într-adevăr din aur, iar după ce pui mâna pe ea, să fugi. Acestea toate s-au întâmplat după spusele vulpii. Au luat pasărea, prințesa a încălecat din nou și s-au dus înspre pădure. Apoi Vulpea a venit și a spus. Te rog să mă ucizi, să-mi tai capul și picioarele. Dar feciorul nici n-a vrut să audă, așa că vulpea a spus iar. Eu te voi sfătui și de acum încolo, ori de câte ori vei avea nevoie. Ai grijă la două lucruri. Să iei seama la lianele care te pot spunzura și să nu stai în preajma râului apoi a plecat. Feciorul și-a spus că nu e greu să asculte sfatul vulpi. A ajutat-o pe prințesă să încalece și a ajuns în satul unde îi părăsise pe cei doi frații ai săi. Acolo a auzit o larmă îngrozitoare și întrebând ce s-a întâmplat oamenii au răspuns. Iată, cei doi oameni vor fi spânzurați! În timp ce se apropia, a văzut că cei doi erau chiar frații săi, care deveniseră răhoți, așa că a spus. Și nu pot fi salvați în niciun fel? Atât timp cât nu își cumpără libertatea cu bani? Nu! Fratele cel mic nu a mai stat să se gândească, ci a plătit libertatea fraților săi cu care s-a întors împreună acasă. Când au ajuns în locul unde s-au întâlnit prima oară cu vulpea, era atât de răcoare și plăcut, încât cei doi frați au spus Lasă-ne să stăm pe malul râului, să ne odihnim puțin, să bem ceva și să mâncăm." Uitând de sfatul vulpii, el a spus da și s-a așezat împreună cu ei pe malul râului. În timp ce el stătea liniștit, Frații au sărit și au luat prințesa, calul și pasărea și s-au dus la regele lor spunând – Acestea noi le-am câștigat prin strădania noastră. Toată lumea era fericită, dar calul nu mânca, pasărea nu cânta, iar prințesa plângea. Fiul cel mic rămas singur, a alunecat în albia râului și mare noroc a avut că n-a murit, dar s-a ales cu oasele rupte, iar malul, fiind foarte înalt, nu prea avea pe unde să iasă. Atunci vulpea a mai venit încă o dată și l-a certat pentru că nu i-a urmat sfatul, altfel nu i s-ar fi întâmplat nimic rău. Da, așa e," a spus el. Nu poți să te las aici." Așa că urcă-te pe coada mea și ține-te bine. Vulpea l-a scos din albia râului, apoi i-a spus, Frații tăi au plănuit să te omoare, dacă te vor afla în regat. Așa că feciorul s-a îmbrăcat ca un om sărac și s-a dus în taină la curtea regelui. De cum a intrat pe poartă, calul a început să mănânce, pasărea a început să cânte, iar prințesa s-a oprit din plâns. Apoi s-a dus la rege și i-a povestit cele întâmplate cu frații săi. Aceștia au fost aspru pedepsiți, iar prințesa a fost a lui, urbând ca, după moartea regelui, el să devină stăpânul regatului. După multă vreme, mergând într-o zi să se plimbe prin pădure, S-a întâlnit cu bătrâna vulpe, care l-a rugat cu lacrimi să o omoare, să-i taie capul și picioarele. Nemai având încotro, așa a făcut, iar vulpea s-a transformat deodată într-un bărbat chipeș care s-a dovedit a fi fratele prințesei, cel care, cu mulți, mulți ani în urmă, dispăruse nu se știe cum. Lectura Maya Martin